بعد. باب احكام النون الساكنه والتنوين بحكم تنوين النون يلفى حكم تنوين النون اظهار ونضام وقلب اخفاء عند حروف الحلق اظهر والدغم النام والرا ل لا بغنه لازم النام والرا <تصفيق> وادغما بغنه في يؤمنون وصدق من <تصفيق> الله <بكلمة> يؤمنون كدنيا عنوانه <تصفيق> والقلب عند الباب غنه كرا ذرت ناظم رحمہ اللہ جنونی صاحب نے تو تنوین سلو احکامات ذکر گئی دا خبر در تک تھا سو یادیں نو بقاعدہ کن تیر اسوا ہاں او قیادموئنو بو المفید کن تیر نمبر شعر کے اربعہ احکامهم للنونی ساكنة رسما وللتنوين لبغام في أحرف يرمدون لا مثل بنيان ولا ينونا وتركوا الغنة معنا من ورا ومن يبق معهما مشتهرا لكن مع أحرف ينمو نبقي وأظهرا عند حروف الحلق تلك ست ترها اولا الا هدا عال حلا غد قد وأق... واقلبهما من قبل باء نيما واغتلب الغنه تلك لما وعند باق ال... احرف الهجاء قد وقصوهما بغنة كما وردت وأظهر الغنة بالتبيني إن كل مين شددت أونوني فقولهم هم وغم ثم ثم لكن إنهن عنهن ستم حتى موزيت ولا اتکل یاتکل وې چانی یخلود بیاډکی که په دې کې میاد نه کونو بیا و امتحان د بارے یاد کی که امتحان د بارے یاد نه کونو بلکل وګیارای شي یاد دی کی ها فریجو وګا نه کنه আজি اول لفظی معنا وو وره بلدي شیرو کډر څه تفصیل له نو زبک ورشیش کوم څه تفصیل له کم نه کمکه ارت ویل شي دي ا شیر قبه حلکوکنا وحكم أو حكم تنوين وحكم تنوين ونون او دنون يلفا مندلشه به شهر حكم مثل شهر اظهار ده اضغام اظهار اقلاب ده اخفار ونون ساكن وده تنوين سو حكامات تي ده حرف الحقي او مدفر فيحلغ سره به ددينون ساکن دين سوک ار و دغم او غك في نام وال فلا اوپ لا بغنت لازم ادغام به لازمین خو ادغام, ادغام. لازم خوب بغیر کا بغیر لا پنون, منون یا لازم ب خو ب ادغام نهئ دغاماً لازم ادغامو غیرې غون نهتل دغام و کهه به غیر د غون نه نه به لامهپ په سلام را شي را را شيکه یدغام دا غون نه که نه ادغمان او ادغام مع غون که په ی نو کې یاوا م ک کوم دغانام ک اام غونونه قاده کې س لیکي الله ب مگررکه په یوه کلمه کې ده د بیا به اغام نه کېي بل اظزاراره مطلب کې خثال كما مثال لزنه الدنيا او عنوان ونو. ونو پس پس يا واسنوان عنوانه توغا كما من تاكنه پسوارagle تو كلمه الدنيا كده من تاكنه پسيارagle تو كلمه وما والقلب عند الباء غنه كذا فالقلب عند الباء او اقلاب او عند الب د سره يا اقلاب صعدته د بعد سربي غنت سر اقلاب وي نون تاکنو تنين نه بس باشي ده بدل شي پهين با بدل شي بللبه ببدليدن بدي نون د تنوي په مين سره کله عند الب د سره ب غنت سرد غوننا پوه شو لووررم خوکم سر قذا دارنې لخفه دارنې خخوا لذا با سرروفی به نرو سررووف سره او خضا حاصله کې شوي ده د مشاي خو د کرااتنا پهه سووک پوه شو مانا ادی باپ کې ناظم صاحب دنون تاکن د تنوین احکامات ذکر کړي اول شیر کې اجمالاً دا خبره ذکر کا چې د دې لپاره څو احکامات اظهار اندغام او قلب اخفاء پس دا غینا په دې نورو شیرونو کې داوی احکامات او تفصیل درته بیان کو دیو اجنا فائی تفصیلی رولا فعند حرق الحلقی حروف حلقیو سر وی اظہار کی دا حروف حلقیو سر وی اظہار کی نو دا اظهار د جميع القر را تا سرریزري معده ابو جافر سرو جافر سر کوي هغه په دی کې پهې ټولو کې اظهار م کوې بلګری دوو کې خ کوي تاسو خالي ف کوم کې تا په اظار وګورئ تا د قاری سره سره د احکات چ ګورې قادم کولاو نوی قائدہ کے معنی دی اشارتن ذکر نبل کې شویل دا ور اظهار اوګه 41 ست تھا آی کې مونږ لیکلی اظهار اعلا او ادنا صحیح اعلا سره مثری کې لي بين قوسين الواجب او ست سره مثری کې لي او ادنا سره مثری کې الجائز کی مونږ ادنا ذو کې غین او خاص کیږي فدې کې مونږ اشاره کړی دا تا مذهب د ابو جعفر سيد تا چې هغه په تسکې کی دلته مخفاټه هسن غضبون کوه د ټول کاریان اجماع بغیر د سره فرق نه هو ابو جعفر سيد اپه کې مخفا کوي په غن او په خاصه او دری کاې ما یغ هم په کې کی ظزهار کلل یو سه ش دی ول مون خانې قطو بعضې پهې داذاکرېاکون غنی صورت ان را ځي او فسا یون غبونه صورتې بر اسرائیل کې إبن الججاليسة طيبة النشار كوية أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وثيغين وقاء أخصي ثمن لا منخنق ينغذيق بعض أباء وقلبهما مع غنة ميمن بباء لا منخنق ينغذيق ها؟ لا من خنقسمت لا بمن خنقت ينغب فينغبون اليك رؤساؤ يكن يكن غنيا بعض ابا بعض ذکر انکار کردنه په دې کې څه نه کوي نه کوي د انکار و خپل هما ما ولته مما ولته مما نه لږد نو دې څخه حروفتي تا پر کې اظهار دي من تاک انت نن نه پس څه حروف راځي اې څه حروف کم دي اگر طالم مفیدم ذکر کړو امام شاطبی ذکر کوي امام شاطبی وايي وعند حروف الحلق للكل اظهرها الا حاجه حكم عمق اليه غفل غفل وعند حروف الحلق للكل اظهرها بتول ذكر په حروف احتيو کې اظهار ده الا حاجه اقمن عمّا خالیه غفّل اس پاک فروفی دلازم حج نو پا دیکی اضحا کے دو او دیا جلتاوی فعند حروف الحل کیاو تبدی کی قدی حروفِ حلقیو پی سوکا اظہار ہوگا مراد جدی ہے فعند حرفِ الحلقینا مراد تشیدی عند حروف الحلق دیکھ ایو حرف مولنے ہے نا جنبی جنس مراد جدینا جنس تی مجموعی تاسوکی جنب علی آحاج حکمن عم فالیه غفلہ اچھا دا سے مجموعی ذکر کرے اما هيا مو حالي غلا خلا غرامي دی کیسه شهري نشه غوړو په پاريسه وهار ده پخې دزې کې دمن د ویری سپ تنہیید کی ذکر کړی داوته کتاب د التنہیید وای باز قاریانو د اظهار کی مغنزه ذکر کړی چې په دې کې هم صحیح غنندای وای ان الغنۃ باقیہ فیها باقی ده ای نون ساکن او تنوین اظهار دونکو په شپږو حروف د دیام په کې غنښته او وفارس ابن احمد ذکر کړی چې ان الغنۃ ساقطه من هما ا را او هرو یی قاریانو ذکر دي کې اظهار کوو انۃ ساقطه شو نو ځاومون سو کوئی غنہ پکې تاسو کوئی نشتا نو مولا آیل قاری چې جواب کړي چې دا نزاع لفویدا بالذيق اطلاق مقصد بدالو کا اوپر نو یو دے اے سوق چ وئی فدی حروف حلقیو کہ جنون ساکن او د تنوین اظہار کی گی غنہ نشتا یعنی معنا دا د غنہ زمانی نشتا تاں ہا ٹ غنہ کو پتہ نشتا یعنی فیا ولد مقدار اتوک چ وئی چتا نو سٹا معنا دا چکو غنہ نشتا ا نہیں نشتا تے د غنہ مارتی ته مراتب دي دغونې او تاسو یې لدې چې په حالت اظهار کې سم مرتبه دي غونې څلورمه مرتبه ده نه تاسو کومه نشته څلورمه مرتبه کې پته تاسو کومه نشته نو نشته حوالہ دې موضوع دې نشته که په هیڅ يوار قصيري سوي لام او راكي ادغامو كا خدا ادغام بسي بلا غنب اي لابا دي لام او راكي ادغامو لكي كي ده نون تاكنان ده تنمين ده دي دوالو د لام او ده را ده نون سر مخرجو ننز تردیش امام فررسو وی تردیش امام فررسو وی تردیش امام مخرجون سوی یودی نسوک وی مخرجون کی قربت تنزدی والی دی نسوک وی امام سیبوی وی او امام خلیل وی خلیل ابن احمد الفراہیدی سے او سوک وی ناگر سوی امام فررسو وی مبرس سوی نو د دی تحاد د ووجې یا د قو د وجه پهدي ادغام ادام کېږي او ادغام چې پکیوشو و لا غ نه لزم او نه به په ک دالاې غون نه لزمم چ چې غ نه په کې د ووجې د موبالهغې تقیف نه کې مباهمه په کې را شي ځکه غ نهدي په پیدا نه بیا پهې سپل را لي من احرف ال ق ثم نفل الغنه عنهما في تخصيفهما في تخصيف راجي بني نون تا كن تنوين كي لان في ابقاءه في قلم ما تبقى درنوار الراضي علاما شاطبي سي وي وكلهم التنوين والنون بِلَا غُنَّةٍ فِي اللَّامِ وَرَّا لِيَجْمُلَا طولو قارعانو نون او تنوین مدغم کردے پسکی فَلَا مَوْ پَرَاكِ بِلَا غُنَّةٍ فِي اللَّامِ وَرَّا لِيَجْمُلَا ہاں شخوندو کی گانا خاجی او ودغم فالدامی ورر ودغم فتثقيل د دا دال تر دي یعنی مشدد دا دال د دا پارا د وزن او په دې چې تخفيف او مراغه ده دغه لغته څه دی ودغم او ادغم خطاسه مخ کې ویلو ادغام ته مونږ ادغام وویل شو ادغام شو فارز پدی پمند کوفیا کوفیانو د بسریانو اه د دې پورا تفصیل ما ادغام د ګرام دای سره را د کوفیا نو دا او ادغام دا اصطلاح بسریانو دا او دا لغت د تی بوین دي له ذوال په دي خودلتا ود دغیم وزن ترا برابر دی بعض این حسوکی داشتی راغلیه فعند حرف الحلقی اوظهر ود دغیم اوظهر ود دغیم نبی آبا ابن المسنف شکم دیده مسنف شدوه اغم داتی زیکر کلی کل. او رومي ته به مور په څه ته له دې عاموي زیدان له مازه او کار مستری ته بمدا سي کوملا یو القاريبه يو شيخ زكريا سيد اي وي زكريان انصاري شومګ دان نه مانو direita هي خبر اداه شي ثين الحكم علا فعند حرف الحلق الاظهر والدغنت اللام والراء ې دام تاریفونه او کسه او او تور خبرې دکر شوي تا سررف مونه د چې ری کتاب کوو لا به غ نه لدن کې کیسهه لا بغنته اللزم کی کیسا څه تدې صحیح مطلب څه ده ځکه ظاهر ته عبارت څنګه لري دا خو درته معلومه شته غنبه ادغام به بلا غننه کوي عبارت او دې لا بغنته لازم کې لګېشه ده دغمانه ته تل ګران دي اول خدا قبر از دکیت چه علماء کرام وی یو نسخه کی رازی لا غنت اتم ایو نسخه کی لابی غنت لزم نسخه نسخه لزم دا قال بعض تلامذت ناظم لزم ہی النسخه تلاتی ببتناها بعضی شاگردانو جو جزری سے چموږ د خپل استال نه لازم لفظ ذکرو عمتي یاد کړئ د مطلب دا د اعلان غنته لازم چې په لام او پراكي دا سه ادغام وکا چې د غنته سره متلبس نه وي نه پخې نه وي یعنی ادغام بغیر د غننه نه معنی ادغامه کامله نه اقصو نه وي د دله در د مقصد ده چې په د لا او پراتې داسې کلمه شته چې پاغې کې د دنیا او د قوانونونې سو شي د غاممونط شي چې د نون تااکم نهبا جا د سلین نه بعد چرت لام راغلی یا را راغلی او ادغام نیشه وی چرت کلیمه نیشکا لازم دا ادغام تاکی لازم دے بوشنگا فوئی نشوک کبولا کلیمه گیا و لازم دے شلوه لی لازم دے بل <سؤال> نه کیکنو بیسنگا لازم وی اول خدا خبره وکې چې په کرا بلکې کراې عشره وککې په دی نون سااک نه په چې را را شي عام را شي په دی کې بعضې ایتونوکې رو غ ن شته پو که نه تا لما ویل می م او ربه پوشه کنا او بعد ورواتینو کی علامه ابن الجذری صاحب طبيبه تنشر کې ذکر شدی د دې کې چې کوم ملابغهت لازم ویلی دې کې د دې تنهام نه دا نه فهمیلی چې غنی نازل تب دی ویلی چې ور په کې دوه وجې دی او بکی تر بل غننه دی اقرب به مواد له سره ذکر کړل نه کچا چاده دی شیر نه ریسې نو لا خ نه ديل او دا مجن چې په دیې ټیکته چې غون نه کې دي خو اصل پهې سر دی اولا پې سر ده چې غون نه او نه شي دا پهې اوله خبره ده که بعد نور غته خبرې دي چې هغه تاسو ته په فهمه بار دي نو دیوې دې نه زړه کوچکو او اور خبره وکړو چې تاسو ته نه پوهیږي بیا لا بي غنته الذین تبارک ایتي بار د معنا را استو چه ممتی صحیح معنا راو باتو ام دقو علماء اکرام و اختلاف و اکیشه ده چیه را صحیح معنا صدا خو صحیح معنا ہی داگتا دا, دا ما چلو که لا بغنتن ادغام بکه خدا چې ادغام چه غنه باور سرنی لازم ادا ادغام لازم ده تاستی بنا چه دا غنه لازم آگا صحیح دی کنا لازم چې دا ادغام چه لازم ده اگر چادا سویلی ادغاما لازما بغیر غنمتین ادغام تک لازم دے غنم نشتا او بازن اصفو کی اتم دے ادغاما تاما مستقملا بتشدیلی وادرما بغنه في يمنو او ادغام مع الغنه وادرما بغنه ادغام مع الغنه وكذا في يمنو اذا نون ساكنه او تنوين نطق يا واو ميم نون يا حرف راشي يمنو مثلها حسب الحروف كما يا واو ميم كددين يا حرف رالو مديو بار کې د څه کې درام وکې د رونتن او کاريام د یو اختلاف څه یاسین او القران کې او پنون والقلنکی شېاله تم یاسین کې نون بنون ساکن په استراغه لو و او نون والقلنکی کې نون ساکن په استراغه لو لكن لا مشاتبه سيبوي وياطين أظهر عن فتن حقه بدا ونون الغلف عن ورجهم قلاء هذا خضر الدرس بالمفيد كم تيراشره كستث رياضي كيف مدين آز مفیض کے وہ سنگے دے یا تین نون یا تین پامل بوت مو تر تاسو شي ګرئ غوږ ګرئ دا وځه وتطيب خرمه ها يدرم لي درم با ونون من ياذين پر علم مدغم في الواو بالقلف ونون والقلم كذاك من فاضين عن الميم في السورتين فسطت التعليم لدي اما دي القريه من اختلاف ذا ديو شيرون ومانا يا ياذين والقران كتبني وقلمي زمون بنسبت ایذار د بطریق د شادې دي او په طریق د جریزه په تې اظهارم تاو تدغاموم تا دا ان جنوند په واسه مين اکه حمزا او بجعفر په پای اظهار کینو په ادغام کوي صحیح شو د بِغُنَّةٍ ب غ سی یومنو پهې ب غام معغون نه کو ماشا وک لم بیان موغ د یومنو پهسدي کر کري یمو وک لم بیان مو غمو معغون نه وفلوا ولیا دوونه ها خلله فونتهله hey. وکم بیامو غمو ماغون طول پای ان موکی خامال غون نه کړي وپل واو ولیاو په واو په یاک دونها خلفون طلا بغیر د دې غنینا خلق ته بلستره خلق تر څنګه وای می ولی میا شا پښی پهديې دا اادغام دی இல்லله دوکیل مین ته دونیا آنوهو مګر ک دا په یو کلې م کې راغلي پهې د خوشر دا چې نون ساکن به یو کې و کې سین به یووه کلی و کې ورود په بل کلمتي کله واه په یو کلمتي نو دیاڅ کړل دی دای بیا نشته دابا فقه ادغام ریته مطلق ول الا بكلمه مګر کو یو کلمتي دیا په ادغام نشي الله مشاټي په وای و عنده مال اظهر بكلمتين مخافه اشباح المضاعه اثقل عله د ذکر کړه ها ته ورته علت نہ ذکر کړه دا په چې الله ب قیل م که په یو کريمه ک نو بیا به پې ادراام نه کوې وې شاېوي مخافته شحل موباې خه چې چرته د دي انېبا او بډالې را نه شي د مضاع سره چې تو او دو یاوانونوا نو پته بې زی لکه داس شو دی دا مباعت مضافله لری کی چې دغه شنت حروف پکې راشي اکہ نو بل ته اغم شول دا پته بنلګي مخافه تا اشباح المباعت افقل هغې دا رنگ عنوانو کې کوم غرام کو سبته جوړ شي اوونو بش اته قران لفظ نده اوونو بش اې رومیت به دې تا و کدی عنوانو کې موږ غمو او نته به ديو شعمو ها همو به ديو چې قران کبره ته ايننه یو کلمه چې دا صلوح حروف راځي البتکی ما تو غوړای هه ک چر تنون ساکن سره لام او رام په یو کلمه کې راځي له اظهار دکی خو څنګه قران کې زموږ تعلیم نه نشتا د و جنہ نازم تیبغا ندی دی کھر کھر لا مورا شرطنون تر اپیو کریمہ کی سر ندی راغے دی دل توسیہ سوال لے اے ما تو ہوئے تو اے پدی کی التباس سے نمضاعف یا او اووانون یاوانونته د مضافو سره اوه را نو مع غون کا دووانون نو په مضافې غون نهنی ودي که به غ نهشي ته به خپله ل نور چې دام پهوا کې شو دی یا په یا کې شو من دا ما اله غون مبه फरक شي جواب دا وینځار چې <تصفح> <تصفح> <tuh>؟ دا फरक ته د مليا مر لپاره اوام په دې ته پوې ها هلغه ګوري ټکې تا خو اوام به موضاف بوې ها سې ته دا ووي دا کوم غاب ده کې دې چې دا اوامونو مراد څوک دي الذي لا يعرف التجديد لکه باندې د دې ته مقلې وای ته د تجدید صحیح ده هر حالې دوام من نه شو دی ېبا غ خبرې لا ډېرې دي خدا دا خو لاموصرف د شیرونه سه کوو مختصره معنا کوو وال قل به دباې غون نه کا او دته کلاب دکر نمبر ان اول قلب من در وا اخلاص د څه سره کیږي اخلاص څه توهین شنون او تنوین په سبب درځي فمن باندې اخلاص کیږي د با سره ترتیب او پټی راځي د غنته هغننه په کې د اخلاص ښه علامه شاته کیږي په وي وقلبهما میمن لدلبا واقوا حال غوننتتنل عند وقع لک وقلبهما وقللب به هممانې من لدلبه او اطلا کږي دد په مییم سره کله چې کله او ضربه ژ دا نهیمکه دلته اقلا ک دا ااطلا وې نوجد اقلاب دادا عسر الاطيان بالغنة في النون والتنوين مع اظهارهما فنونو في تنوين تي کمونغ اظهاروكو دباسر او دا سيوا يو سيوا ام وان باتر وأنبثنا او غنمنك او غنك او وأنب ثول چې ګرانوال نه دي چې غننته او بیا باده په رسول دین ګول او تو ګوځه کې اتباع او شفتین کې نو چې ګرانوال دې نه دغه غونه کوي اول لا خبر ده خبر غړو ورکمه پځیکړه اخلاب لشوې ده زک پنون کې او په تنوین کې چې اظهار کې او بیا ورپسې باوه دا گرانده واه ان بیونی ان بیونی ان بیونی گرانده کو پکې اندښو زهارو ګرانې ادغام پته کې کوګیا ادغام پته ځکه نه کیږي چې اختلاف ده د نوع او د مقرج مناسبت مستقله تناسب ده هه ته چې د نون ادغام په باکه کې په کوم نسبت کې د نون او د با په مسک نه ځابت تر مخارجونه نن دیدی نا صفاتونه دیدی نا نو لیکې ادرام پروت ډولونه کېږي کنه یاده سماتل دی وږي یاد تقارب دی وږي یاد ته جانوست دی وږي نه د تباعد دی وږي نو چې نه پکې کېږي نه پکې ادغام کېږي نو فتح عینن اخفاء اخفاء پروت کېږي سبب خف به پې ووششي خدا خپ دپاره مونږه یو وسیله جوړوته جوړو یو وسیله جوړه د خپ دپاره هغه وسیله دا ده چې مونږه دا نون په مییم بدلو نون په سې بدلو په مییم باې بدلو کولی دا باز کوم دی شیکه ده د میم سره په مخارج کې د نون سره په مخارج کې شريته نه نوون مو په میم بدل کوی د اابا له خوشاله شي خپل مرګره او نو مرګره میم ده علاوه د شوندو نه دا کې کنه د شفاتین الواو با ام میم خایه ما وره ټیک دا چتا دامن په میم باندې بدل کو زکر بدل کو چې مرګره د باده په مخرج کې نوود خود امن میم مرګره د باده په مخرج کې خود دی نو او د میم په منځ کې کوم تعلق دی چتانون بدل کو په میم دوی په وات کوي دوی د کومنک تعلق څه کنه تعلق د غننه نه دی په دوه غننه دکان اچولې ها یخواون ناست ورخوا ناستدي او نه بر د ک کېږي چوک پرې وانې پو تا خبرې لکې ډری سانانیدي خو چې سوچ پر وک والکل بلکه اطلا په سرې پوه شو الابرې کدي که د په پې پو شوي وال غلب دلب د غون نه ان کالهکه دا د اخخوا سره خبره ده کاغل دا خ چې کمم دی د دا باپخرې د با و کې او خ راغ سری شو د قایانو نه ګور نه ده سبق خه مونږه د ټول تیر ک د الحمد له غام چې زمونږ په قاعدیده ک سنګهې داې کتابونو کې دغه و نهګوري خود زو په ځان پوي کو مصداق خبره کوي با د زری کو د لږم نظام په خلاف کو رساله راکنه ودغن فی الله ورا لا د غنته لازم و اعظم د غنته فی یوم اله کو د غرامند تیڅه خاصه حجی او د دې کې یوسو څو سوالونو جوابونه دینه له د لگمته شي اول خبر خدا داو داو دا او دا غي جواب شونده قوت یو وای نو ن تعکین او د تنوین په دي یو نو کسوا احکامات ذکر شوي فلور نو سوال, جنون سوال دا جنون تعدا د تنوین څو احکامات دي سوال جواب دا د چا ضرور ذکر کړی چا کم ذکر کړی چا زیات ذکر کړی هو تر تک ناځین ته ضرور ذکر کړو نو مونږ هم ضرور ذکر کوو اچا دري ذکر کړی چا پیندو تاسو وګورئ نن په دکې ننون چارچانو تنظیم په احکاماتو کې ستاسو په نوٹ کې دویم ځواله کدي ثلورو احکاماتو کې کوم یو اصل ده هرڅ کې لیکلي کنه نو اصل به کوم یو ده یو بهار ده اظهار په وقف کې هم او په وصل کې هم کیږي اے اته وان ان ا تا الا لذيذ ان ان ان, ان ک اظهار وکنه وصلته ان ان کا ان, ان, ان ک اظهار شو وقفو ک ان, ان وقف و منهار ده وقفو وصل ک اظهار نو شنو ظاهر ک اخفاء ده ک ادغام اقلاب ده اگر وقفو ک نی اگر شیع اشتیدت ادوارو حالت انہوں کی اگر شیع دیتی کہ محار میں یو بل سوال کو ردیدی سو وي ک د دا او فرمیل حکومه تنوي نو حکم د تنوین نو دنون نون تا د نون حکم دی نوې ساکن حکم ده د ساکن دي د سااک نهدي ساکن بهمونکم نه را دی شیر کې معلومه د سااک نهدي جواب دا دی چدا قید د ساکن معلومیږي د اشتراک په حکم نه دا نون مشترک دی او شريك دی په حکم کې د تنوین سره د تنوین جو حکامات دي نو دنون په حکامات دي او تنوین څه ته وي نونی نو mesti دا ورته په حکم کې شريك شو دېم ساکن شوکان مد استراض في الحكم لا معلوم جو چه وحكم تنوينن المراد وحكم تنوين ونونن كم نون مراد جسم چه ساتھ ني د دې وجنه دا تنوين تمخيم کو دې کي چالو کنا تنوين لمقته وي مقه مزه کا کچھ د دې نه والي دي کې نن تعال او دا تنوین از کم وقت کچه ده لازم سکون ده هر وقت که دا تنوین نون ساکنی په خلاف د آم نون آم نون کله ساکنی کل متحره تی دویم جواب الجواهر الموزیه والا کرده ده چه د قید سکون د وجه دا شهرت نحضر شوه ده, ده. ار جا تا فتره چه نون ساکنی دا ظلور احکاماتی نو ته بوی چه بس کاریان و خلق علمات خراب دوری خو بس نون ده وی نه پوته چې ما خووط درس ختم شي او ناس ناست او کآې کولا و کوو تا کا نو تاغ ل شو ن خوې او کآ کولا و که که نه نه خو امونه خوي مونونه کلمالتهشی رو تا د کله ټایس دی نو خ معلوم دی نوته شوتته وې کله یو شا نې ک کې کلهکه شوت ووجي یو د لکه تا سر داسه پې تزري ده او داسې لیکي او را روانې ما ري کوي د جووارو نه روواې دغ یو در ل یاد شو زه یم څه څه اشعار کنا کنا پانی کله یو شه ده شوره د ولس بل ګورا یو بل سوال دفه دې شیر کې وال قلب عند الب او اقلاب د څوکا د نون طاقت نه د تنوینو کا د با غا په ځای بدل کا تنوین کده تنوین شه فالل دا په کوم نه مالو لېږي په میمې بدل کده خو نه لګي نو ګور نه لېږي چې بدل کپون جواب دا ده، چه دا میم دانون تاکن و تنویم پا میم بدلول، دا د بد دا دین روزی، چه د مقلوب و د مقلوب من هو پا مند که با مناثبت گروه، مقلوب چه تا وی؟ چه کم بدل شي او مقلوب من هو چه تا وی؟ چه بدل شي دا کتاب دا زه په بل کتاب باې بدون بدي بانې نو دا مخلوب شو ه دا مقللوب من هو شو هغې بدل شو دا کتاب داې د دینه بدل ک را و نو یو مواو بل سرفته مقلوب من د داه پ ل چې دلته مرات دا, دا, دا چې نون په میم بدلل کا پری د فروو کې د نون سر په غونک زم یو شیک دی نو منبت شتخت به ل کې د چې مناسقببت شته په فستر کو پتهول کې د چې نون په میم بږي نو د سیفاتی صف... اشترات جه نلو خووس د غونې د ووجې معلو او راشی شو م باې ببدې یو خدا شو بل دا دی بل د دی نهلوېږي ويول قلبدل باې غون نه دا نون به بدل کی او دا ته نوین د با سره خو غوره غون نه نو چې نون دی بدل کو بیا پې غون نه ده خو پوهه چې ده که نه که نون په دجی را بیا غ شته یاد یو بل هر غ نه خو یا په نون ک نخپ ده زیادی حروفی ارمالون کی چکم ادغام کی گی یو خود دی نون او د ادغام دنون کی نون گی ناو خود تیالا پتر شیست کم ادغام دے ارمالون کی مثلین چو کنا خلا زمال توبت او پلام او پراکی چی کی گی نمتقاربین چو کنا لام او راو سر قریب دی پنید تخلیل سے وصیب ہو ایسے او نون تاقع تنویان چې پسکی کی گی پا میم کی کی نو په کی نونو نو مینسی مرگری لی ها ام ام ام ادینو نونو در یا کیولی کی گی پا یکنه پویگر نو د دیده مدغام که دو دری واجی ها جوجه دا ده چې دا په جهر استپه او امتتحاحې د نون سره شریک تنویل سره نون او تن او خبره ده واو او یا په کشریق شي پهجهر استفا او تتح شي د نون سره نو چې اشتراې فیفتتي را لو یو <تصفيق> به سره ند ش پ پ کې مدان شو زیم او واو د دې مخرج د نیم تر نیز دیری یو مخرج د ضاد د شونونه لا چیلی یو مخراج ده آتا وګورئ د نیم او د یو مخراج د شفاتین نو چې دلونه د په نیم کې کی, کی نو په واقع کې زګوتې دام د نیمه مخراج مارګریډ کنه یا لکه څه چیرته خصوصي دل له څو طال اجازه وشي نو هغه مارګریډ یو څسبی ور سره نومونګم در سره رواولتې دام زمو مارګریډ مستمر راځي له وی د هغه کوټول کرا په هغه ندی دی واو کجلا د نون تا کینو د تنوین ادغام ته لاندو کوټول کرا غلې تنوین دی وایي ها این تره اگاب شف و اولا رنگو بودت دکم اتغام دوشی اکی و لاوان نا باب و رنگی مخصیان اقرازم دی خبرت کم با؟ باب و رنگی مخصیان اوه اصول شیدی و رنگی مخصیان شیدی و رنگی مخصیان دیت عام دوشن مراوی این نوکتا تا لیل فار لا لیل قارو نوکتا با مونگده اگه حاضر شویده و در اې ادغام باندې چې اول دا خبره وکړو چې هر ځکی قربت او تماثل او تجانود او تقارب څنګه دی؟ دې ادغام په لارښوینه کې څو شي؟ زړه هغه ځینې نقطې ذکر کوو چې تمشې وي او څه ته دا اړه لري چې بل څه کوي؟ خبره پوه شي کې پوه نه شي. که چې زونه چې واقع شي دي دا مه نقطې ذکر کاو او ځو سره ولې دې جنګونی نکيږي؟ نو زه بل اړې جوابو کوم به خبر راوځي؟ حاتونی نکيږي. نو زه بل اړې جوابو نه بل وای نه پدې خبره پوه نه شي. واو نه ختمېياج که دا وا به ک دا اللهتنی وال را وې زیکر کړي دا دو مج کوم زه یاد دوا را ووج کر کوي او په دی یادي دا حې کی دغه مو وجه دا دا چې دا یا د واو سره پټولو صفاتونو کې شریک اده هیڅو ماته ورا هې یا د واو سره پټولو صفاتونو کې شریک اده او په واو کې پټونکو ادغام شو د نیم د وجه ندی یا ورته زموږه پارا تبله کو د څوک په مبارک مړ له آیا نو پواو کید غام د مين د ووجو شو او پیا کید غام د واو د ووجو شو څه پته پښو درې ما وځه چا داسې مې دی چې پواو او پیا کی مت کیږي پواو او پیا کی زکیږي مت کیږي نو د دې وجه نه مشادي شو دا واو او یاد نون ترا ایلا که مد کی زمانه شتا کنشتا که واو او یا که مد نو کی گی مد دای مد دا او پا نون کی غنه کی گینو غنه کی او گدواله ده اینا غنه کی مگدواله ده او مد کی مگدواله ده ندوالا پا توسع کی مرگری شوالو شیف دوالو کی زمانه دیره لگی د بدی کې مرجریشول د نون ساکن سره او د تنوین سره دا ووي نه بس د غم پکې وشو بازو غرض د نون ساکن او د تنوین د ته اظهار هم ویلي دي سري ورته ویلي دي اظهار اذا خبر بعض تفصیل ذکر کړ ال ملحوظ او خبره ذکر کړې الله علی ثنیا او ذکر کړې وجود غني دا واو او د یا سره باندی دا سوال کړي وای دی واو او د یا کته غنړاله نو دا خو په بیان څه ده کته واو کته مون ناو کیا کده نون څنګه فنوین کچې د پواو پو یا کې درام مو شو هتا غناو که یش او میو هغه تا یا هغه تا نون وی د چودو نه درام کوم دین راغله ګرایې ښاړه راتلې قاعده اخفاء لکه امام ثقالی ته بدی باندې تسریح کړی دی امام ثقالی ته بدی ته کړی تسریح کړو وا علم ان حقيقه ذلك اخفاء لا ادغام و اذا کوکه غوړ دای اخفاء د ادغام نه و انما ما يقولون له ادغاما مجازا و دي ته ادغام ویلکی دی ته مجازا ویلکی و الا فهو في الحقيقه پو دا پاسکتت خپه حال م حمن په مذهبغه چااب غون نه پهې باقی پرې دي هغې جواب هم دی جواب دا دی چې دا ادغام مع غون نه په واوو پهیاې دا ادغام غیرې کامل مونږ ورته کامل ادغام نهدي دي ور ته غیرې کامل وواي د وجهې د غون نه چې باقیې پاتچې ده او چا چې پې غون نه نه ده کړي تکه خلف سر نوغ ورتهتان و مک یاغې م ولېي او ورته بیا ام و تا غانامې او دا داسې دی تکه پ نهشر کوې ما بل چې زری ص همم دا داسې ده لکه مونږ چکم आवाज کوو په اتباع کې د پا احضت احضت مریته نه درمو زمورته درمو محمدي ته نه درمو ها هلته ناقص تلل ته ناقص ته نو اخفا ولرته صحیح نری هدي کو چی په خپل نام دا فرق شل اخو زمورو نه خلاف ته عمو طالبان عمل صرف مقول ذکر کو امام سخاوی سے ای صرف ده ده و جنبیلی چه اخفا ده چه اگورا نون اغا اثر غباکی ده او پنون که چه کما غنه کی یا غباکی ده نو بدا اخفا ده غنه بکی کی نو داقی یاو خبره جواب دان ده چې دا ادغام ده لی اجل وجود تشریق په ک تش دی او ازېخوازن و هغهبي دو ت دي که نهه کې شد تاسو پهدي باې پو شو م چااددي ته دغه اسپ لا ت دی او بیا موږ ورته ویلو د اخفاء او د اظهار او د اطبابه د درامه لکېږي د وجه د تقاربنا اظهار لکېږي د وجه د تباعدنا او اخفاء حاله تم بین الاظهار او الاطباء او فرض داریم ذکر کړه او ټول شي تاسو ورېدل مدته وصلی الله تعالی ما نرمزک تلاوت مونکو چې دا شیرنه کنیمه کې پاتشي ویلې مزه نه کوله په یو شیبه کنه پسته ها او غبل کتاب پاتشي زو ته کې ما نه کاږي د ورټکړې چې پاز صفه کې ورترین خته موږ نو عالم څه غوښنه نې ورته دې ډوټ کې یو عام موضوع دی هم افته په اړه